sahme omën t'i vjahem me hysanim në lumën din. Allahun e zotë falenderojmë vetëm për tin ndihmë dhe falë kërkojm ndërsa lavdat dhe bekimet të Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem i famshëm të shoqët dha të gjithë të chimdikën këtë rrugë din ditën e fund të kësaj vote. Të ndërlozar yminë vit të parë të pas sigurisë të ku tashm peigambërisallahu selam është duke e ndërtuar shoqërinë dhe rregulluar sipas mësimeve që Zoti xhallahu ala ya shpall. Mirpo kemi përmendur se perioda e pas sugjretit nuk ishte e lehtë për peigambërin alayhi salatu selam. Andaj fuaqti çaju për gol nga Mekëna Medinë, dha që i shqetoi së bashku me shokët e tij dhunës dhe presionit të varur të kurëshve që nuk nëmkuptan të se tashme për pegamberson, shkaj me përshurën më dine. Mirë po ushtua aktivititë, ushtua në angazhimet, dhe zbashkëmë të të edhe së provat të tjera. Kështu që, si kurse kemë fërmanin, kore ishtë të provokuarin vazhdimishtë, andaj për pegamberi, sallallahu sallam, u detyrua që të mirët edhe me këtë punë. Dhe kësaj radhe, Zote Gjellë Gjellalu hu, u aljej besimtarë që të mbrohenë dhe ualej besimtarët që ta ndryshojnë strategjin e reagimit dhe lufta ta është më ulejua përshka këse të gjitha rëthanat ishen plecuar që besimtarët në krye me Muhammedin sallallahu sallem edhe këta opcion të këshin të hapur jo që ata e preferuar, jo që e deshen mirë po si kurse kemë bërmën me provokimit e vazhume të korejshve dhe përpjeket që me ngushtu dhe primë në pejgamerit a lehi sallat u sallam do të e detyruan që edhe si kur si përmana këtë obcër të kënë të hapër dhe të lejuar e kemi përmanë të gjithashtu se Muhammedi sallat u sallam ndërgën të ekspeditat vashdushme e në disa përtyllë më mërë të pjesët dhe vetë që të përcelë të dhe vashgën të një arterje të rëndësishme të jetës së korejshve në meke në meke rrugën mes Mekës dhe Shamit që kalonte përmes Medinas. E kishin shumë rëndësi dhe ata këtu bënë tregti të mëdha. Kemë mësuar një nga ekspeditat që doli pejgamberi saollallahu alaihi dhe seta Ayasha është në krye të për ta vazhduar një karavan të madh që ishte nis nga Mekea për në Sham në krye me Abu Sufjanin. Mirë për kemi e thërë që pejgamës me ndoni dhe nuk ndodhe asëgjë, nuk patë në një fërkim të saktuar, dhe karavani vazhdoj me tutje, nërse pejgamberi së salëm qëndrojë apër dy avë jashtë medines. Dhe në këtë qëndrim jashtë medines, patë rasin që të bëndë të disa mërveshje dhe alianca me disa prefiseve që do të ndihmanin të ardhmen me umbroj dhe me urujt nga sulmet dhe intrigat e korejsve. Mirë po, për pejgamberin e alësëm, këtë karavan nuk e harojnë nga si kështë e rendësishëm. Dhe, posa mori veshë se karavanin ishtë njësë nga shami, Mohamedi a.s. Dërgëj disa njerës, do tëtë, të si vëzhguës, për të përcilur dhe për të vëzhguar karavanin. Dhe këta vëzhguës e lemruan për pejgamberin a.s. Se karavanin shdukë u këthyj, dhe është një karavan shumë i madhë, nga mëtë mëdhejnëtë që këshënë që ndë një herë. Për. Një mjë devë ishin të stërngarkuara me madhë nga shami. Kura ishte me ke të këshpenzuar, dhe më thonë, pasuji mërë në mënëse për këtë rekti dhe ishte shumë vendimtare për ta. Andaj, përkëmberi, saldo ose më deshe që këjë karavan në mështë shpatante. Dhe më thonë, nga duartë për shfarë rësyë. Nga se goditja këti karavanë nënkuptante me i godit ekonomikisht koreshtë. Dhe kër goditit ekonomikisht, atër ata dopsoheshen. Dhe dopsimit tyre i bënd të të pamundë shumë, pasaj edhe me nëzit lufta tjera e kështë mëralë. Dhe kështë e strategi, normal, nga se pejgameshëm është e luft me ta. Dhe lufta, pa dyshëm se pranan dhe këso veprimesh. Në në që të bësh hapar dhe veprimesh që e dopsunan miku, në bështë adhesh në aspektin ekonomik dhe pejgamberi sallallahu alajhi organizoi që me një grup shokësh aty dalin dhe ta presin në pritë kat karavan. Dhe dolën e pejgamberit sallallahu alajhi shokë të tjerë, Abu Bakri, Omer, Aliu radhiyallahu ta'alani, Uthmani në Beti Madinë dhe të bashku me ansarët doli Sadi për muadh dhe në umër tjetër i ashabve, ku shumis apetimi ishë në ndësarë në umër i ty një ishë aferë 317 apo 319 vetë, që dole në këtë ekspedit këse i radhe dhe dhalja ishte thjesht për me e prit karavanin andaj me vetë e këshin vetëm dy kuaj, dy kalërës ishime dhe një deve që ndanë të pigamberi s.a.s. bashku me aliun radiallahu ta'ala anhu dhe herë hipte aji, herë hipte pnë kët Deva. Të gjithë ishin në kamp dhe armët që i kishin me vete ishin armë të thjeshta, jo armë lufte, por armë sa për, domethënë, që i kishin armë trupi, me vete që i bonin zakonisht. Dhe dolën për me prit këtë karavan të madh siç e thash, si pjesë e strategjisë kundër Korego që me i godit ekonomikisht. Me të cilë goditje pasaj të kish ti edhe reflektim të tjera që do të kishin ndikim madh tek fisete të tjera rrobat Kurdoni pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam Abu Sufjan i erdhi lajmi se ka dalë Muhamedi alayhi salatu wasalam me një grup të madh njerëz dhe se karavoni ishte në rrezik Atëre Abu Sufjani njëri prej njerëzve që ishte me ta e dërgoi urgjentisht që me shpejti të të madh të shkonte në Mekë do të alarmonte se ekonomia e tyre dhe pasuria e tyre ishte s'ka i shpejtë në rëzikë. Andë i organizoni dhe dilin me e mbrujtë karavaninë. Dhe kjo njëri vrapë, nga se no, vrapim me kalli ishte shumë a i shpejtë se deveja, dhe kishte mundësi me levizë, shpejtë. Arriti në meke nga një rrugët caktuar, dhe posa juri në meke, kipi mbi me kallet ti dhe bërtiti me zërin më të madhë. Dhe të të duke alarmuar kuresh të mekes, se ka një rrezik, organizoheni dhe dilni me mbrojt juaj. Atere, të pasunë juaj. Atara ndërllazën u lider më von, koreshë me eks dhe vendosin që të gjithë të dalin. Plaq e iri, të gjithë zbarkut të dalin edhe me mbrojt e mbrojt karavanë të tyre. Umbladhën 1300 vjet diku aty. 1300 vjet. Domthon dhe, dhe u organizuan fort. Ishin ofër 300 kalorës dhe ishin 600 luftëtar të pajisur në armë 12 minuta së kohës me parzmoreve mbrojtëse dhe domthon armë gambëdshme dhe morëm me vete numër aq të madh devesh për me thyer gjat rrugës që t'jet një festë e madhe, saqë shumë gajsran thon nuk di se sa ishte numri i devesh atë. Nuk ishte, nuk dhidhë se ishte numëri i deve. Gjithat dhidhë, therën nga dhët deve në ditje, për ukshtarë e tëjna. Dhe tëtë, nëse kanë qenë nimi e treqinë vetë, treqinë ndangët rrugës për arsijet sektuara, mbetë nimi vetë. Nëse i kanë therë nga dhët dhët në ditje, dhe tëtë paramëndoni, dhët dhët vetë në deve. A që ishte, dhe tëtë, masrat dhe luks i madhë, në një q krasaj edhe ushqimet e tjera andaj e mëren me një madhësija dhe dhe të përqimi se ne do të festujmë dhe do të godosim kësar dhe Mohamedin do të japim simet e dura që ati nuk i bjen me me kur i vetëm e prej karavane korejshve por asët me ndonë për më nësën mundu një hera dhe unësën drejtë në Medinës përgjambin isa sallam dule me shukët e ti në me thonë që me u aprir rrugën dhe u nisën, domthon ka burimet e quajtura burimet e Bedrit, një vanë i caktuar në largësinë e madhës, kalet de se vetëra, por që gjeografikisht në qendrën e rëndësishme të përmand, dhe u vendosnin ven në ruan që e dinte se çse rrugë do t'i bënin te detyrimisht kush e buzo sociale. Mirëpo opsionani kuramore vese peqazumi ka dhënë rrugë ishte shumë i shkapt dhe iaft, normalisht ishte një mirë me përvojë të madhe dhe vendos të shë me kthy kohën e karavanit drejt bregut detit. Do të bënin tash rrugë të rradhë se ju kujtohet u kemi thënë Karrakush pejgamberi sa them kur ka shkon në histori kur ka shkon në hijrat. Ishte rrugë, thonë që nuk i bën arab zakonisht rrugë popullore të largë. I rasti rrugë në në gamberi, sasëm, dhe i mbeti beti nga onë na majt. Do të thotë ai anashkaloi pejgamberin sa them dhe kaloi. E dërgoi një njeri në meke që të lejmërën të, tash më karavani meke që shtë njësë, të lejmërën të që këtheunu në meke që s'ka një ujë për luftë, karavani ka shpëtu, nuk ka sulm azje dhe vazhdeni më tutje. Mirë po, kur erë lejmëtari që të të këthenu, u dhecë i, i ushtërisë e korejshve ishte e Bu Gjehli. E këti për gëmërët me tha, kjo është faraoni i këti umeti. Faraoni, në mund, i, i, i njerë Ebu Gjehli, të njeri arrogant, me njëmallë, njeri ligi, poshtër, i cili me dëvërtin më nga shumë dyta dhe perfide mundu e me luftu pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallamu. Dhe të nërdozër, nuk pranoj Ebu Gjehli që mu këty, nuk ka thakë them. Kemi dalë dhe këna me festu në beder dhe kemi me festu që të shuajnë gjithë arabë kush që janë korejshtë. Do, e kështë të tash më tjepër edhe qështje më ndjema dhësia dhe qështje kënëria disa udhës të tjerët që këshin dal nga si kështë të tash dulim të gjithë e kështë në obligim të gjithë me dal e në qështë e kështë në arshuje mas me dal kështë në pro obligim me nëndhirë dikën dhe në të tjene dhe gati i vetëmi nga udhës të mdajt mekës ishte e bu lehebi që nuk dueli të tjerët ishtë si n e otpik më rëbija e të tjerë që ishin nga do tëtë elitarte me kazve ata i thënë e buqaj këthehu nga se mos nga fut të lasheve dhe në luft pa nevoj, ka shpëtu karavani s'kemi nga së për luft insistoj i sotheci, insistoj dhe kësure vazhduan u thimin për në medin e aftën dhe kur për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p i ushtrisë së Mekës, Karmedinia, tashmë u vënë në situatë sikletshme. Pse gazetarisht ai nuk ka dalë me ndërm nëftu. Po po, nuk ishte përgatitur për luftë. Don, fillimisht nuk ka bë mobilizim për ushtarinë e Medinës, po, nuk ishte regjistruar numër të mjaftueshëm. Ata kanë dalë numër i vogël, 300 vet. Pastaj armë 80 vetish, jo thjesht, nuk kishin armë luftë eksi ardëm von som me ndajni karavan dhëm me von me godit ekonomikisht kur ishte me sikurse për mëna plus asoj i kujtoi të komparment në marrësh në AKB marrësh në dyt kur peygajmën sosam bëri marrësh me me ansaret një nga pikët e marrësh ishte se ka më mbrojt peygambërin sosam ku Medinë po njëso lufton jashtë Medinës A thon ata nuk kanë obligim me dolmë rrezikoi vetëm për këtë çështje. Po. Dhe gjitha këtu ishin çështje që ta shpejgam. Por thon e kishte vështirë të marr vendim veçrat me don luftë. Ata begenbe Resulullah e mblodhën, domthoni, i mblodhën shokët e tij dhe e organizoi një takim konsultativ. Po konsultuam. Se to ata shtu ko shtu ko, nëse kthehemi, do të jetë goditje. Domthoni, ikje. Dhe kjo do ti të imran të Kurejshtë edhe ma tjepër, dhe të tërban të edhe ma shumë, për madje, do të kishtë ndikime të tëk fisit e tjera, që i ka Ikup Muhamidi u tutë, u friksua, do të kishtë një ndikim uh, negativ, por edhe një rame morale tëk shok të pejgamerit Ali Hisratuza. Mirë për pejgamerëson, nuk mori me në njëve, dhe pëse kështë mu të hecë, dhe pëse kështë me ndikim, im blodhe njerëzit dhe u tha, oju njerëz, me Në situatë është kështu, ata ka ndalë Dhe numëri i madhë dhe të pregaditën Ne jemi kështu Foli e Mubakri Radiallahu ta'ala anu Pasë e Mubakri foli Omeri Pasë e foli Miqdadi Radiallahu ta'ala anu Mi për të gjithë këta ishën nga muhaqerët e mekës A të gjithë E përkranin s'kajshme shpega mështëm Dili e Rasulullah dhe vazhdo më tutje Ne jemi prapateje dhe folin fjallë Në mon motivu se dhe fjallin kuraju se d që të vazhdojt, skak të imëra, pa kemi i dalë, kena në vazhdoj. Par përpikamërsëm do në të mëndëgju prej, në të sarve, nga sa ta ishtë në shumë, prisosaj marveshën me ta ishte që mbrana Medines, ta është nuk ishte dëshirë që ata mehesht e në vendinë me, vend me full kush muhajgjeret. Pas këti fjelimit të muhajgjerve, përpikamërsëm tha, e shiru i reja juhennaz, falënë një njerë, qërpëthuni? e unëgretë sadim e muadhe, zëtë një ujën sarve. Tha, ke enë ke ta anina ja Resul Allah, sa pa e kuptaj, e ke i përstim për neve ja Resul Allah. Nërë në fërën sarve, me dinës. Atër, thë ojë, dërgurë Allahot, etës dhe vazhdo. Apo, dhe fërë një felim, më të vërtit shumë të zjarë, dhe atëmend, dhe i tha pegama rësën, po Allahi, nësë jam synë detit, apo, jam synë detit, të dhe e citoj at ajetën Kur'anor ku Allah xha lahu ala kur i tha ban e israelve që vazhdonin me musona të son në në betejën e çlirimit të kutsit mirëpo atë nuk e pasuan tha nuk po të themi sikur se i than ban e israelit musaut shko ti dhe zoti të lufto po po të themi shko se na ki rrapa dhe ishte përpërbërshem inkurrim shumë i malë. Tha të kemi besu se i dërguar e laut dhe do të vazhdoj me ty dirin fund. Ishte inkurrim, ungrit morali, një situatë më të vërtet shumë e, e, e zjartë në ato momente, emocione, vazhdojnë rukëtimim drejt për plasës me kërrejshtë e meke sa to. Dhe vendosën që më hëndalë të këgburimete e bedrit, dhe këj ishte strategi e pejgamberit a.s. s.a.s dhe në bedrë kështë të nërëlezer disa burime të ujit. Dhe u dhanë disa propozime, propozimin për fundimtarë përmira shkurt i të regjimi ishte që të mbyllën të gjitha burimet me gurë. Dhe to që, kështë të strategi, që kërrejshtë e mikët mos të këshin qasje në uj. E lenë veç një burim të hapur, i cili furnizujmë përmes një kanali të hapur, dajëste në anën ku pozicionohej pengambëri, sa për, për, për të thënë, si u i tej në anën e kujt Muhamedi Ali (sallallahu alaihi wasallam). Është fragjiti që mora se bepeva. Pastaj, sipas transmetimeve sa di për mbarë, po sipas transmetimeve të saktë Ali ora e Allahut anë propozuan që të vendoset një komand larg betejës në një rafnok ku vzhgoi betejën nga afër Shije të Ardhanit e atë të vendoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të vëzhgën të betim preja të asoj pjesë, por edhe në situatës aktuara të kursi i jetëa e Muhammillit Alehi Sarratu Usram. Madja, si mbazilat të shmedimeve, saadimin madja, thë aja, Resul Allah, ja ku është devja, nëse ndodh aja, që po e shpesojmë, në më fitojmë, afro është, nëse ndodh dhe kunder të luftë, shke nuk djetë, atëherë, hepi devës dhe vëzhdo për medina, e ne mbetem i këto dhe ka shumë që të presin ty, ti ki pun me bo, të ka unë atë në qëfë se vdesëm, së mështëlejnë atë një qëka shumë rapa, subhanallah. Dhe, nga dirbërit deri në fund me e, mbrojtë Mohamedin sallallahu aleyhu sallam. Dhe kur kuptuan korejshtë e mejkës, dhe më thonë se përgjambeshtë në vendosë, vend, vazhduan rrugën dhejtë bedrit. Atër përgjambeni sallallam dhe më thonë, i zuri rabë dy vëzhgues të korejshtëve, dhe murin nga të informata për numrin e korejshve dhe mërërveshtë është numër shumë i mabë do nëmë paramena këta ishin 300, atëta ishin 1.000 jo 2 fish për 3 fish për atë e për atë pritose i mërërveshtë e janë 600 këllërës do nëmë paramena ti me kojnë luft apo, dhe armiku me qenë mjëtë transportuusë a i kalli ka qenë mjëtë transportuusë do nëmë a i hi për në diqka e ti në kamë e në situate për përvëshme Plus, këta ka ndalë me shpatat tjeshte, ata me parzmor dhe me gjitha pajisit luftarake. Në ishte, ishte dëmonë një pabarazi eskajshme me zi ushtrive. Për me gjithat, pegamërësën mori lajmë dhe rëndit i ushtrinë apë. Si të qoftë të nërruzër, kërë balvaquan djë ushtrit, unëgret të ashtë filloj që situatat të tensionuat, është hera e parë që djë ushtrit për balvaquan, hera e parë në këtë njërë, pas 15 vjetë, kjo është e në muajnë Ramazan, në muajnë Ramazan do dhe i lufta e bedrit, dhe kërë u balovëquan, u rëndinët në safat, pejgamberi sallatësallem, përdur një strategi që nuk ishtë përdur ma herët. Aja është rënditja radhëve, në në nëmonë, dhe organizimi i surmit në mënyrë më të organizuven, nga se arapte kanë për të dimi luftu, grupë edhe mi grupë, Bando një organizim të caktuar, këso i radhe, pegama sëm, i bërë i radhe, i organizoj, i ndau, njërët në bas të uh, uh, surme që do të bëjt, e kështu me radhe, dhe u pregadetit. Atëherë, nga anë e korejshve doden tre bura të bëjt. Otbe i ben Rabia, Shejbe i ben Rabia, dhe, një më honë, Walid i ben Otbe, dy vlezër dhe djali i njëri për tjune utbë dhe velidi utbë dhe shëjbë ishëm të lezër ndërsa volidi ishte djali i utbës dolen dhe than kosh për në del ishte tradit e ljufët që fillimisht bëhet një loj e, e, dy luftimi mes trimeve e pas ta i të slët e ljufëta dolen të rejnësar kër i panë, kër e ishte me kësë këta rejnësar thënë, nuk ju dujmë juve, ata të neftë me në dalë, me juve nësë këna puna, në në kërkuan që dalin kush, të dalin muhajjire të thënë. Aterë përgjëmërësë me i tha, ngrejtë o Hamza, ngrejtë o Hamza r.a. dhe ngrejtë o Ali, Ali r.a. dhe e bubedil Haritha, edhe ishtë nga muhajjërë, thë ngrejtë u dhe të japën, dullën, dhe dullë uftë i mafën. Dhe me shpejtësi më rrëmendëse, në mëhon, për dy vetë përfundej luftë avten. Mën Alio radiallahu ta'alanu, evrahu kundërshëtore në ti shumë shpejtë dhe Hamza. Nëndërsa, e Buharith e me kundërshëtore në ti, mëhon, goditin i rrëtjetërin, sa so që plagohës rrënde e Bubejde, pas taj, internuan, dhe mëthon, Hamza radiallahu ta'alan dhe Alio, e goditin atë të të të të tërë, komandant e mëdhaj, të korejshën betën të vrërën në betej, dhe të kjoj tërboj korejshtë e mejkës dhe wahupi kontrolën, po ndikoj edhe moralisht e kata dhe filloj sulmi të nërgës rratën. Sulmi madh, atër pegameris, sëllëm, urneja së hapët i qatëa televizin, dhe këtë pasajnë doden me dëvertet raste, rënçelse, të rimni të pa para të asabet përgambirit Alehi, cilat, dështëm të sëtë me dëvërtit, me gjitha të pa isje, më deshte, të, të, të pa barabart, përbolë korejshve, të që me thonë këmë zbathur, mirë për trimat, gudzim shumë. Në në në në ju vërsullin kurvert mekes dhe këtu pastaj u zhvillua lufta e bedrit. Lufta e parë më nënësi shumë të madhe, e cila, do me thonë, përfundej me triumfine musliman në natë në këtë luftë ndërkohë sikur tash ashabët treguan 3000 rradh që vetëm të përmend 3000 ashabë është domolegjërat në, në veti është pjesë të veti me tregu mirëpo e rëndësishmë është se Allahu subhane ve dhehmoj muslimanëve dhe në këtë betejë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lutej shumë saqë sikur sa si transmetuar ingritë duart të larta qielli apo dhe i bën të gjybi nga krahu nga nga duaja shumë dëngritë e durvë që e bënë të kacili dhe thënë të o zëtë fiturën që më ke primtu, o zëtë ndihme në që më ke primtu, o zëtë në qofë se kë grupë shkatërotë sëtë, nuk ka kushtë të dronë biftu në tokës, në ndihma. Dhe në moment, përgjëmështë i miqënë të durë të duke budua, i bëndë të gjyvja e Bubekri, i aveshtë të gjyvën prapë, përgjëmështë i tali hi së da të sanë, dhe në moment i tha me 1000 me lekë të armatosur. Ai ka treguar Allahu xhallahu. Andaj u bën një betejë të pazakontë me mrekullie më të mëdha, që Zoti xhallahu i ndihmoi besimtarët dhe pejgamberit aleyhis sallatu wasallam dhe ka pas dëshmi të mora që korësh të Mekës dëshmonin se po shohin drejt që nuk kanë parë më parë luftorë të çuditshëm. Apo ja edhe ndryshe ngaja që i kishim thënë po. Dhe këtu të ndrogozën në kët përleshje, pastaj u vran edhe kokat e korrërit të Mekës. Dy gansor thot Adurmani ibn Auf radiallahu ta'ala anhu, ishte përshton luftë. Thot ajo që bëri përsëri me këtë betej ishin dy djalmosha, tre. Do mund në moment u gjinë da davet të mes na Kurajshve dhe ndije vetë ndësisë, do mund të rrezikuar me këta dy djalë çka boi? Me pata mu ofruan dhe më than, o hax, ishin tre, tha Cidret e Abu Jahlin. Ata çka kënë punim me Abu Jahlin, s'kan dëgjuar se po ashton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ne i podim sot me i qëruha sapo të mëtabë. Atë tregoj më gjerë se cili ishte buxhali i cili do mund lëvistë me kal i postë përpjet që safate, të mbledhësa safat e kurreshëve të shpotholluar nga si filluan me ikë dhe kur e pran se se po bilit një nga një dhe, dhe, dhe, dhe ka viktima shumë të filluan me ikët edhe tmekës ndarsoju vorsuren ashabët që më ndjek dhe të nërë, të ndrolzonë ato dy djalmosha e goditën e buxhalit njëri peyty në vrah nga djali i tij e çetë shpëtoi dhe mbeti plagosur rreth e buxhalit në luftën e bedrit, në fushë betej. Po sa porfondoj beteja, më honë, u vranë 7-10 nga korejshte mekës, të 7-10 e të të të të të të tërë u zunë rëmbë. Nëse nga musliman u vranë 4-ë mëtë ashabatën. E për të të njërë që u vranë për ashabet për osalam, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Ka i Abla Ibn Sudi radiallahu ta'ala alhu dhe e gjithë të shtiri tok, në tokë duke edhe në frimin e fundit dhe e ka për mjekra dhe shkun i thaj, qëfar dëtua qëfar dëtua tash, që tash o armik i Zotit Në tanë njëtën keqin armik edhe keqin gundështarë dhe, dhe mendje madhë tash ka kime thonë Abla dhe Subhanallah endi shte mendje madhë endi i thënë të emër bari nëse Abla Ibn Sudi ka qenë qëban në mejka dhe shkiko ku të ka ar puna o qëbanë ti me konë mimu atër e goditje me një goditja përfëndimtara e Ibn Mesudi dhe e mbyti e Bujahelin në fushbetej dhe e lemrej pegamberin sasëm se Zotit Gjellewale kështë e vrar armikone e Zotit Tebare Kotala dhe u përhaplajme për triumfin e musliman dhe humbjene korejshve të mekës në fushbetej në mërë njështë u këthyen të zhgënyur korejshve të mekës, kështë e goditja atashtë në madhe për ta dërso <coughs> pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dërgoi lejmtar në, në Medinë për të lajmëruar këtë lajm kaq të madh. Don ata priten domon karavanin, priten đemë diçka caktuar, për të buar betejë dhe bëhet nga betejat më të njohura dhe më mendikim kët askush nuk e priste madje as Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mirëpo zoti e desh po, kështu atë. Do të deshë kështu. Dhe përkëto klasim matutje, mirëpo kështu zhvillua betejë e Bedrës. Pejgamberi esasmë qëndroi 3 ditë në Medinë, derisa era ato të gjitha punët, domthonë në një grup të madh i vendosi kur ajo ishte me ka të vrarët, nuk i la mbi tok prapë i varrosë, ndërsa të vrarët e besimtarve i varrosi prapë në Medinë nuk e tërhoqi asnjë në Medinë. Dallë pse ishte në Medinë afër, i varrosën në fushbëti pikët aty ku kishin vdekur, domon nga sa ata ishin shahida dëshmorë. Andaj nuk i pastroj, nuk i laj madje ma as nuk ka falë xhenazën, kështu i varrosi pejgamberi alaihi salatu sallam dhe u kthye për në Medinë ku e priste na sahabët me mall dhe festonin me të madhe. Domethën kët betejë, kët fitore kaq të madhe që sikur të kenë më përmat, ishte shumë e rëndësishme dhe shumë vendimtare për vazhdimin e misionit të pejgamberit në tutje. Ndërsa kurajtë e Mekës e zgjënyer dhe të inatosur nga që kanë ndotur, ndaluan vajtimin. S'ka vajtim pastë gzuon të tetë në bojtimin ton. Do të thonë mbanin mdhëfën brana, do nuk vojtonin nga inati i madh i kësaj humbie nga se kjo pat ndikim të madh te qureshët e Mekës dhe i dha kohë tjetër komplet. Donë uh, uh, të tashma, ë, historia e raporteve mes Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe qureshëve të Mekës. Të ndërrohet kjo është një prezdim i shkurtër dhe shumë i përgjithshëm i betijes së Bedrit, por kjo ka dobi shumëta dhe ka rëndicë të madhe të gjitha këtu pas do të mundojmë me ik shpalosur në dal nga dalë takimet e armshme inshallah, do të nxjerrë dobi tranzitsmen nga lufta e Bedrit, por kjo është lufta e madhe e Bedrit e zhvilluar në muajin Ramazan me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kurrizën e Mekës. Sikurse e përmenda, nuk doli për betejë, nuk doli për luftë, por Zoti dështi u shndrua në luftë, por ja që ajo që e porositë Allahu për besimtarë Allah, ishte më dobe shme dhe më harit për ta, se ajo që besimtarët e Kështu triumfoj pegamberisën dhe fitojnë e këtë luftë të parë me korejshtë të mekës dhe sigur që gjithsej ka tash më rrje dhe e zhvillimeve mori një kahje tjetër dhe filluan në gjare të reqë do të shparios me shabën e takimet e ardhshme. Allah i shpërvleft për vëmendjën dhe i ruajt, Allah qëllë leuale në ndihmovë në rrugën ton dhe Allah qëllë leuale në ruajt dhe në mbrut nga qdo e keqët dhe nga qdo e ligë. Dindakim nashu wa sallamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamat esimel kathira.